Aspetta, buonasera a tutti, va ora in onda Zardins Magnetics, programma che va appunto in diretta dalle ore 20 alle ore 21 e 30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Questo era il brano di sigla per eh, de d'apertura per questo programma che Zardis Magnetics che ve inonda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, trasmettiamo da Udine. Ricordo che oggi è 28 novembre e eh, il programma è, funziona per merito dell'Assemblea permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di una band che è un po' di tempo che non la facciamo passare, ma um, comunque è una band che ha prolificato un sacco di uscite, sono di Milano, loro sono i Calascico Collective e dal 2000 l'album del 2015 L'algebra morente del cielo ci ascoltiamo alcuni brani. Fino de sottura il motore un saluto a tutte e tutti quelli che ci ascoltano e anche un saluto particolare a chi ci scrive. Qua Azardis Magnetics siamo contenti che di ricevere lettere. E allora, ehm oggi così eh, pensavo un po' di provare a imbastire un discorso ehm, su la sulla GPA, cioè sulla gestazione per altri e cercando di mettere insieme un po' di pezzi, diciamo, ehm e e cercando di tenere un po' una diciamo il timone eh, su una prospettiva anarchofemminista. Allora, intanto, come prima roba, e scopriamo il campo insomma dal discorso repressivo mm, appunto in Italia il governo di destra ha reso la il ricorso alla giustazione per altri ehm, un reato universale il che significa che eh, praticamente il reato è punibile anche se ehm, le persone sono si sono avvalse di questa tecnica di riproduzione assistita eh, fuori dal dallo stato italiano, no? Quindi le così i soggetti che sono andati in altri paesi, tipo gli Stati Uniti per dire, prevalentemente, insomma, molti vanno negli Stati Uniti, Canada, eccetera, eccetera. Ehm questa questa cosa, insomma, è una spakonata, diciamo, <coughs> del governo, in quanto mh, è anche difficilmente viene considerata difficilmente praticabile questa eh, applicazione, insomma, di questo reato universale, in quanto dovrebbero essere anche se è universale, dovrebbero essere anche gli altri stati d'accordo, diciamo, nel perseguirla e mh, però è un segno mh, va nella direzione, insomma, un po' di tutte le l'impianto, la l'armamentario giuridico, appunto, che questo governo ehm mette in piedi un altro, tra l'altro, il reato universale è già è stato utilizzato da dal governo Meloni per il decreto Cutro <coughs> e, e recita, appunto, è reato universale l'omicidio o le lesioni derivanti da atti diretti a procurare l'ingresso illegale di migranti in Italia. Ehm cioè, tra l'altro, eh, dalla Treccani proprio e eh, definizione della Treccani il reato eh, il, il diciamo il concetto di eh, reato universale ehm tiene al suo interno la i crimini di guerra, la tortura, insomma, eh, il genocidio, appunto, ehm crimini, insomma, comportamenti, azioni mm, di questo tipo, no? Quindi Sì, tra l'altro, poi appunto un un governo come questo che ehm cioè la Meloni ha detto che il reato di tortura impedisce alle forze dell'ordine di di fare il proprio lavoro, no per dire, quindi l'atteggiamento verso i reati universali considerati universali è è sicuramente non eh, non pulito, insomma, è è ambiguo. Appunto questo, quindi questa mh, così questo sancire la gestazione per altri come reato universale ha un intento eh, specifico ideologico appunto ehm, tendenzialmente vuole colpire eh, le ehm, coppie omosessuali che si avvalgono di questa tecnologia riproduttiva soprattutto le coppie di di uomini no chiaramente perché anche se anche questo è un falso storico in quanto il 95% delle coppie che vanno altrove, insomma, in giro per il mondo a per usufruire di questa mh, sì, di di di questa tecnica e e del e del lavoro di queste donne che sono appunto le gestanti, sono coppie eterosessuali, quindi mh, sì, non, non c'entra niente e eh, gli omosessuali sono una mh, piccola minoranza, ma appunto eh, si vuole e così, stigmatizzare, diciamo, simbolicamente, ideologicamente stigmatizzare una quella che viene considerata come una categoria, no? Di persone che in qualche maniera violano la la struttura regolare ehm patriarcale anche della famiglia. Ehm insomma, ci ricordiamo un po' tutti anche questa roba della della presidente del Consiglio di de definirsi madre, no? Questa enfatizzare la roba della madre e tra l'altro in pieno stile fascista, questo sì, e populista, questo governo appunto a enfatizza, si sentono anche alla radio eh alla Rai ehm gli spot che enfatizzano questa roba dei sussidi, diciamo, degli aiuti alla maternità, no? Quindi Da un lato c'è una un generale impoverimento della società e soprattutto delle mh, classi sociali più marginalizzate, dall'altro lato si enfatizza gli spiccioli, insomma, di sussidi che non vengono dati alla donna, alle donne, ma alle madri, quindi alla maternità, no, quindi tutto questo, insomma, impianto ideologico. Dall'altro lato, però, ehm c'è una e eh, femiticizzazione del diritto. Allora, io su questo argomento qui avevo tirato fuori una mh, un articolo di un anno, un anno qualcosa fa, interessante però, che eh, parla proprio critica, pur essendo una questa tal Paola Rudan, che è una deve essere una docente di di Bologna, dell'Università di Bologna, che pur essendo, diciamo, mh, non particolarmente cioè a favore diciamo così anche se è difficile esprimersi proprio in maniera così comunque non essendo contraria ecco alla generalmente genericamente alla legislazione per altri però punta l'attenzione su questo discorso della del dello dell'usare a sproposito, insomma, dell'avvalersi del diritto, cioè del richiedere diritti, del credere che il diritto possa e eh, risolvere le, le faccende di oppressione o di eh, minorizzazione, insomma, lei lo decostruisce e infatti lei dice questo era un articolo che aveva era comparso sul manifesto nel 2023 nel luglio 2023 e dice il dibattito sulla legislazione per altri diventa velleitario se arriva a sostenere che il diritto dalla costituzione in poi è una garanzia di libertà o giustizia per le donne ed è un dibattito debole se ci porta a credere che avere dei diritti sia la via che conduce fuori dall'oppressione, mentre il neoliberismo che li ha svuotati questi diritti di ogni contenuto usa il diritto per affermare la libertà di mercato del più astratto degli individui. Ehm e continua Paola Rudan dicendo che ehm È fuorviante spostare il discorso sulla libertà di scelta o sull'autodeterminazione. È vero che la mercificazione delle donne non è una novità, ma non è una, no una novità nemmeno il fatto che per molte donne rendersi merci sia stata una scelta obbligata. Quindi lei dice bisogna eh, per per eh, per ragionare, insomma, con con sentimento, oltre che con grazioccinio, bisogna e ehm, sganciarsi appunto da questa feticizzazione del del diritto e affrontare con la dovuta attenzione le questioni di classe. Stiamo ascoltando questa band inglese, loro erano, cioè sono ancora i Baruckers, questo è il loro album eh, Morders. si diceva eh, è importante prestare attenzione alle questioni di classe, cioè ai rapporti di classe. E infatti la GPA è una pratica ad esempio molto costosa, 50.000-70.000 euro, anche molto di più. E quindi ehm da una parte c'è chi si può permettere di pagare 50.000-70.000 euro o dollari, quello che è per per portare a compimento il proprio desiderio di genitorialità, così viene definito. Dall'altro c'è eh, sempre soltanto una donna, perché la gestante mh, deve avere un utero e quindi come si suol dire anche in un modo che per me non piace, eh, un soggetto con utero, se non si vuole dire donna. Comunque, c'è sempre soltanto una donna che tramite un'agenzia mette a disposizione il proprio utero e almeno un anno della propria esistenza. Allora, e eh, lo fa eh, solitamente per avere una una vita migliore, diciamo, per avere delle condizioni economiche migliori eh, di quelle che ehm riesce ad avere con uno stipendio facendo un altro tipo di lavoro, insomma. Parliamo di paesi mh, ad esempio come la Georgia e che è una delle mete privilegiate del turismo riproduttivo. Allora, ci dice Paola Rudan, secondo me in maniera incisiva: non si comprano né si regalano bambini o bambini, ma si compra la capacità procreativa di una donna la cui scelta di valorizzare il proprio utero è possibile all'interno di un regime sessuato transnazionale che produce profitti enormi per le imprese della procreazione e quote significative del PIL per i paesi dove è legale. E eh, e poi qui nomina anche le agenzie ucraine se chi ha ascoltato, insomma, ne abbiamo parlato proprio era l'inizio della guerra, ne avevamo parlato di questa mercato spaziale appunto della GPA in Ucraina e di questo tutto questo sistema di bunker che proteggevano la filiera mh, riproduttiva la filiera procreativa perché appunto a nella fase iniziale della guerra c'erano queste mh, come si dice i, i insomma i genitori quelli che, che che usufruiscono di questo servizio, chiamiamolo così, che mh, esigevano di avere quello che avevano pagato, quindi doveva essere insomma tutto tutto sicuro. Ehm e quindi questo. E allora, poi mh, rispetto al discorso si diceva dei della assurdità, insomma, di eh, affidarsi al diritto, no? Per queste vicende. Intanto io rimango colpita dal fatto che mh, anche in ambienti, diciamo, non mh, non democratici, come dire, non democratici di sinistra, ma più anarcho libertari, a volte si sì, eh, utilizzano termini tipo ehm e eh, con eh, la praticamente che la e eh, la gestazione per altri permette di mettere su famiglia alla al, ai soggetti che fanno parte insomma omosessuali, queer, trans, eccetera, eccetera. il che è una cioè come se mettere su famiglia implicasse il ehm, l'avere beh, intanto l'avere figli, diciamo, riprodursi è cioè è un concetto non è automatico, non è che ci sia un solo tipo di famiglia, ad esempio, no? E, e comunque e soprattutto come se il mettere su famiglia fosse un cioè avere figli fosse un diritto, appunto, un un diritto insomma, un diritto e e e mettere su famiglia implicasse di avere ehm di diciamo mettere in campo del materiale del proprio materiale biologico, cioè di avere dei figli biologici in qualche maniera, cioè di mettere eh, di di far di far sì che ci sia una riproduzione con i propri gametti, con i propri sì, con i propri gametti, anche se questi gametti non sono nel proprio corpo, nei propri corpi, ma vengono, diciamo, tranzita no appunto nel nel corpo di un altro soggetto, soggetto femminile che ehm sì, che insomma fa da tramite in questa in questa sì, fa da tramite, fa da mm, permette, diciamo, questa realizzazione di diritti. Una cosa anche che colpisce è che questa divisione allora il, il femminismo ha, diciamo, e cioè a posto la questione della differenza e eh, per la del, diciamo della sessualità, cioè della dell'agire la sessualità e eh, e invece dell'agire la maternità, cioè sessualità e maternità non sono non eh, sono due cose mh, diverse e questo insomma, quindi ha a che fare anche con tutta la l'autodeterminazione del corpo il fatto di eh, non eh, sottostare al destino biologico della maternità, scegliere mm, insomma, se eh, si vuole eh, vivere la maternità pure no, scegliere le pratiche sessuali che si vogliono, eccetera eccetera. Questa però eh, tra l'altro eh, appunto il femminismo ha anche detto mentre cioè il l'organo sessuale femminile e eh, non è ehm, cioè nella donna naturalmente è di diciamo la mh, la mh, lato sessuale diviso dalla maternità, cioè non, non coincide, non coincide, non, non perché non c'è solo la vagina, c'è anche la clitoride e insomma, quindi c'è stato è, è stato fatto anche un discorso di questo tipo, ma e quindi questa eh, differenziazione, diciamo, aveva questo senso emancipatorio. Nel caso della GPA, una cosa che colpisce, insomma, in que di questa tecnologia, almeno a me colpisce, è che c'è eh, gli ovociti vengono dati da eh, da una donatrice e cioè praticamente, quindi vengono impiantati in maniera c'è una fecondazione in vitro, quindi vengono impiantati anche gli ovuli non sono della gestante vengono gli ovuli vengono sono di una donatrice, vengono fecondati e poi vengono impiantati nella gestante, la quale quindi porta a compimento la gravidanza, no? Per i 9 mesi. E però questo eh cioè c'è come una frammentazione, una suddivisione, una parcellizzazione, diciamo, di ehm Sì, di di di ciò che avviene, insomma, si sì, della della gravidanza, non della maternità che è qualcosa che va al di là, ma della gravidanza, il che eh, così mh, a proposito di divisione del lavoro di alienazione, mh, insomma, così non è una cosa che priva di significato, però paradossalmente questa questo fatto della di questa frammentazione viene visto come una da alcune da alcune anche da alcune donne femministe um, come una garanzia, diciamo, come dire, sì, ma la gestante non è la madre perché gli ovuli non sono i suoi. Con una operazione di secondo me appiattimento un po' delle sì, di quelli che sono anche vissuti, no? Eh, I vissuti Mm. E eh, sì, sessuati e eh, oh, ma anche dei vissuti umani, insomma, della specie umana in, in questo senso. Ehm mm, Ok. Magari ho parlato abbastanza, magari mettiamo un po' di musica e poi con, cerco di continuare. Così, perché nemmeno tu nemmeno tu stiamo ascoltando in sottofondo anche se mh, sembra fare un po' le bizze questo CD è eh, diciamo una specie di CD demo non non di, sinceramente non è ben chiaro almeno da parte mia comunque loro sono i Nosofar che è una band della bassa goriziana e questo era il loro così demo, insomma, o chiamiamolo CD, sono quattro brani registrato nel 2020, comunque brano cioè scusate, CD di di così consacrazione per questa band. di sangue sudore e hardcore, appunto. Allora, eh dicevo, eh, c'è questa tendenza mh, per dire no no, va tutto bene, tipo, va tutto bene e mh, a dire appunto, no no, ma in realtà appunto gli ovuli mh, il il bambino non condivide il patrimonio genetico con la gestante perché l'ovulo è donato dalla madre se nella coppia etero o da un ovo donatrice e eh, studi dimostrano che le sofferenze dei bambini nati in, in GPA sono solo quelle causate dallo stigma sociale e eh, insomma e eh, e cose tipo se si legalizza eh, se questa pratica viene legalizzata ehm si toglie di torno il problema dello sfruttamento e di un'assistenza medica magari non perfetta e poi anche vengono dette cose tipo poi dico da chi E eh, allora, nell'adozione il bambino ha un background che vengono eh, che sia che vengono, che vengano trattati i bambini a 0, cioè a un giorno di vita o a 10 anni di vita, c'è un passato dietro a questo bambino e non tutte le coppie se la sentono. Invece i bambini che arrivano con la GPA non hanno questo background. Queste qua è una Queste parole le ho, le ho ascoltate, insomma, e mi le sono trascritte da una trasmissione che è andata in onda a fine ottobre su Radio Blackout, una trasmissione interessante dove appunto si parlava in lungo e in largo della gestazione per altri e e dove parlava questa dottoressa, una medico di base della mh, associazione mh, Chi si cura di te e che appunto e eh, così spezzava lancia, insomma, a favore della GPA, ma comunque co adesso al di là di questo, a favore o no o no con questo tipo di eh, di argomentazione. Allora ehm per ehm, sì, ehm su questa cosa qua del del non della necessità di non di non eh, invece mh, appiattire, diciamo mh, banalizzare anche queste questioni per eh, portare avanti una così una rivendicazione di diritti. Io sono andata a, a guardarmi una con fatica perché è difficile un testo di Stefania Consigliere che si intitola antropologiche dove la l'antropologa appunto eh, parla di <coughs> e uh, filogenesi, ontogenesi, ma di tante altre cose, ma comunque è comunque tra le nelle varie culture, mh, non solo in occidente. Ehm e poi parla appunto di individuazione, di soggettivazione di insomma, di costruzione dell'umano, del fatto che appunto ehm cioè l'umano si costruisce continuamente e eh, insieme a lui in seno all'umano si costruisce anche il contesto dell'umano, c'è il collettivo, come lo chiama lo chiama la Stefania consigliere e insomma, e, mh, ho tirato fuori un, due pezzetti interessanti, secondo me, e sul legame eh, prenatale, su ciò che passa, insomma, in questi 9 mesi in cui visto che la una donna non è un contenitore mh, che cosa succede in questi 9 mesi? di condivisione e e sì anche un altro pezzetto sul complesso di Edipo per dire di questa cosa che non è che siamo sono tutti occidentali, bianchi, eh, ricchi, eccetera. Ehm allora ci dice Stefania Consigliere sull'esperienza fetale. Il processo di individuazione collettiva inizia già prima della nascita, prima che l'individuo avvenga al mondo attraverso la cesura del parto. Di essa fanno parte la storia della madre e di chi le sta attorno, le condizioni in cui la gravidanza si sviluppa e viene iscritta in un ordine simbolico e generazionale, il tipo di cibo disponibile, il genere di fatica richiesto alla donna gravida e le pratiche a cui è tenuta, il tipo di accoglimento e cura disponibili alla gestante e lo sviluppo già tutto impregnato di cultura, delle capacità percettive, di memoria e di attenzione del feto. Studi condotti a poche ore dalla nascita indicano che i neonati preferiscono la lingua materna a una lingua straniera. La voce della madre a quella di uno sconosciuto. La ripetizione di una storia letta dalla madre durante le ultime 6 settimane di gravidanza a una storia nuova. C'è dunque tutta un'esperienza fetale che si manifesta già nel neonato. A essa segue la messa in forma primaria e potentissima che ha luogo nella relazione con gli adulti di riferimento, la madre e il padre nella nostra cultura predominante, ma altrove anche le sorelle e i fratelli maggiori, le zie e gli zii, i coetanei dei genitori, i nonni. In ambito occidentale si è mostrato che assai presto ciascuna coppia madre-bambino sviluppa caratteristiche relazionali sue proprie, diverse da quelle di ogni altra coppia. Ciascuna diade è unica. Non dipende da pattern specie specifici o cultura specifici, ma dalla particolare interazione tra due singoli individui. E poi su questo discorso che dicevo del del complesso di Edipo ehm Allo, perché lei dice, la Stefania consigliere dice Bisogna prendere le distanze dall'idea di una qualsiasi naturalità dell'agire, in modo in cui mangiamo, dormiamo, parliamo, camminiamo, eccetera, soffriamo, gioiamo, sono figli di un tempo e di un luogo. Ad esempio, lei dice: l'impianto emotivo affettivo ehm è un effetto del regime relazionale nel quale gli individui sono fino da subito presi. In ambito psicoanalitico si è discusso per decenni e spesso con grande finezza sulla presunta universalità del complesso di Edipo e quindi sulla possibilità di ritrovare ovunque una strutturazione emotiva analoga alla nostra. Inteso in senso freudiano classico, il complesso di Edipo ha a che fare con le dinamiche che regolavano la famiglia di una specifica tribù, quella dei bianchi nevrotici viennesi di fino a ottocento, in cui era plausibile supporre che i problemi risiedessero nel bambino per via delle sue pulsioni onnipotenti incestuose, normate dal padre, tramite la castrazione simbolica e l'accesso del nuovo individuo all'ordine della legge per estenderne la portata ad altri tempi e luoghi il complesso edipico è stato fatto diventare generico principio di rottura della diade madre e bambino e dunque ingresso del mondo esterno e della legge con la L maiuscola come principio di differenziazione e questa versione è um, un'altra um, cioè con questa versione, cioè questa versione, scusate, ha però finito con lo smarrire il senso di una configurazione emotiva affettiva specifica e storicamente determinata, quella della famiglia occidentale borghese mononucleare. Però ehm chi si dice Stefania Consigliere, dal ehm, confrontando i vari dati dell'antropologia e ehm, si viene a vedere che in molti contesti non occidentali l'investimento libidico non è su un altro suon altro, ma sul gruppo. Gli individui sono costruiti fin da principio per far parte di una rete di relazioni e per schivare i pericoli in situ nella relazione duale, di coppia per così dire, che sia la coppia madre-figlio, la coppia di amanti o qualsiasi altra relazione a due, basata sul possesso dell'uno da parte dell'altro. Questo genere di relazioni è teorizzato in questi contesti come stregonesco e il possesso del singolo e del gruppo nella sua interezza in serio? tu non è ancora una volta? io ando culiato, se si ti dite già, dejami tranquilla, faccio domare sperando di non di essere insomma di essere mi espressa in maniera eh, comprensibile un po' comprens almeno un po' comprensibile e allora mh, abbiamo detto quindi non ehm, da un punto di vista anarchico mh, e femminista il discorso della statalizzazione, regolamentazione mh, si viene scarta beh viene diciamo non non a partire a alla a questa dimensione alla nostra dimensione e mh, e alcune compagne hanno anche eh, diciamo mh, hanno detto "boh ma sì, è vero, eh, il capitalismo fa schifo, però è vero anche che ci sono mh, però esiste E poiché esiste, eh, diciamo, ad esempio, il fatto di riconoscere, cioè di legalizzare in qualche maniera di normare la pratica della gestazione per altri, potrebbe dare eh, la possibilità a queste donne di riconoscersi, cioè di individuarsi come lavoratrici e quindi di far valere dei diritti, diciamo, cioè di in qualche maniera e eh, eh, così prendere coscienza eh, di avere dei diritti contro lo sfruttamento eccetera, ma questa posizione qua a me non convince, eh, come dire, non è che dobbiamo inventare nuove forme di sfruttamento e eh, legalizzare nuove forme di sfruttamento in modo che ci siano nuove nuovi sindacati, diciamo, o comunque nuove lotte di di sì contro lo sfruttamento del lavoro, mm, sì. Nel senso che eh, poi questa facenda qui della e ritorno, insomma, al discorso della mm, della sessione biologica, non so come viene stata detta da qualche mm, femminista invisa, però questa roba della sessione biologica comunque e questa roba del del tenere molto al alla mm, sì, la riprodu la riproduzione biologica anche se non si mh, riesce a farlo fuori da mh, senza la tecnologia riproduttiva e e sì, questa cosa potremmo definirla anche come una diciamo, cioè c'era sempre su un'altra trasmissione di Blackout un compagno maschio, diciamo, definiamolo così, che ha proprio detto "Ma dovremmo anche un po' interrogarci e mh, sui nostri desideri, no? Cioè, perché desideriamo eh, così tanto questo nostro desiderio di genitorialità eh, deve essere a tutti i costi esaudito e quindi eh, siamo disponibili, diciamo, a mh, metterci la coscienza a posto normando un lavoro che è, eh, mh, insomma Chiaramente un lavoro eh, beh, intanto molto pericoloso da un punto di vista perché una gravidanza può essere può portare anche alla morte, non è propriamente, sì, è un lavoro mh, ad alto rischio, ecco, molto usurante anche. Ehm e insomma, questo compagno appunto diceva "Sì, ma un momento, non, in questa società qua c'è una ipertrofia del mercato e della eh, e della e della libertà del mercato più che una estrema limitazione delle libertà individuali, no? E magari esercità, cioè esercitando a tutti i costi questo um, insomma questo desiderio di genitorialità tendiamo a inserirci in quel in quel discorso lì e in quello che anche l'altro giovedì si, si si parlava insomma delle insidie del capitalismo illuminista, delle trappole appunto della del neoliberismo, insomma un po' di metterci su quel filone lì. Poi che c'è? Allora ehm insomma, legittmiamo anche queste queste pratiche qua. Ehm Sì, io forse un po' mi adesso mi son persa, comunque. Eh no, si diceva quindi su questa roba della della um, normazione, insomma, della statalizzazione. D'altro canto, però, ehm anche la critica alle alla gestazione per altri, come anche la critica al in gene, generale alle tecniche di riproduzione assistite, diciamo, e anche il toni della critica mh, che una critica che va mh, appunto che, che insomma mh, mi riferisco alle al collettivo resistenza al nanomondo, ad esempio, a tutto quell'area lì che è una critica radicale, boh, basata sul rifiuto delle tecnologie convergenti, no, di tutte le tecnologie convergenti, ma diventa anche ehm cioè, loro tirano fuori molto ad esempio le manipolazioni genetiche, il il transumanesimo, il il fatto che queste tipo di tecnologie eh, riproduttive e po, condur, condurranno cioè la, la vedono come una cosa progressiva condurranno all'eugenetica sempre di più che sempre di più ci sarà la una riproduzione anche chi diciamo mh, non ha problematiche di fertilità o comunque eh, può riprodursi in maniera sì, con il proprio con i propri gameti non lo farà perché preferirà mh, appunto mh, utilizzare la fecondazione in vitro per via che c'è un controllo maggiore, un rischio minore di ehm parti, insomma, difficoltosi, cioè di difetti che si ammalano, una selezione degli embrioni. Allora, mettendola ehm, anche che beh, poi sono anche cose che magari hanno anche una loro senselessezza, nel senso che è vero che le tecnologie e eh, una volta che ci sono, poi e eh, sì, sono come gli strumenti repressivi, una volta che ci sono le si utilizzano. Quindi può anche avere però secondo me anche quella prospettiva lì è non è lì il punto. Secondo me non è lì il punto, eh, c'è il punto più che è di è di più per come la la vedo io mh, eh enfatizzare la questione del del diritto alla genitorialità e anche e del diritto ad utilizzare questo tipo di tecniche ehm riconduce un po' riconduce in realtà ehm nell'alveo insomma delle della famiglia ma anche ehm in ehm, diciamo che ehm, le comunità non conformi ehm invece di e mh, inventare nuove forme, insomma, di di di inventare di praticare nuove forme, diverse forme e mh, di eh, appunto socializzazione anche del rapporto grande piccolo, diciamo, adulto e soggetto invece non ancora ancora aperto, come sono i bambini, insomma, ehm appunto di di affidarsi invece alla tecnologia, ma addirittura ci sono adesso nel casino non non non so dove l'ho messo il foglio, ma c'erano addirittura dei collettivi che parlavano di questa di di come in questi termini, come se la tecnologia, questa tecnologia riproduttiva, procreativa potesse eh, aprire a nuove forme di relazione, ma invece le nuove forme di relazione, per come la vedo io bisognerebbe inventarle, cioè dovrebbero inventarle i collettivi, le comunità, le realtà relazionali che a cui non va non va bene il capitalismo, il neoliberismo, il patriarcato, eccetera, no? Poi dopodiché sì, può essere benissimo che una un soggetto con utero, detto anche donna, ehm partorisca e poi quel quel bambino, quella bambina vengano allevati da da altre persone. Non è che cioè questo è una è tutto aperto, in realtà è tutto possibile, ma il discorso di mh, appunto trasformare questa cosa in una in un contratto, ad esempio, che sia anche un contratto altrui di tipo altruistico ehm per come la vedo io è una mh, scorciatoia da un lato e anche una un abbaglio, cioè una roba che non che non non, non contribuisce ad ad una veramente una trasformazione, insomma, delle della società e delle relazioni tra tra i soggetti, insomma, all'interno della società. stiamo ascoltando in sottofondo, ma abbiamo ascoltato anche prima questa band mh, di Santiago del Cile, loro sono gli Ediondo e questo loro album è Toxic Love, anche se per precisazione devo dire che Toxic Love è un loro CD uscito nel 2023, ma quest'anno 2024 in in Italia invece è stato è uscito sì quell'album più l'aggiunta di un album del 2021 eh, che si chiama La morte di Lucia Hiriart ed è uscito eh, in vinile 12 pollici. Loro sono gli Ediondo Allora, eh, non mi imbarco ulteriormente perché no, perché no. Ehm volevo concludere, ma non è una conclusione nel senso che poi vabbè, insomma, ci sarà modo, insomma, l'argomento non è che si concluda, è impossibile concluderlo con un'altra breve lettura dal da questo libro um, antropologiche di Stefania Consigliere e che riguarda appunto una lettura che riguarda la l'individuazione umana. Lei dice e sempre per questo discorso della um, del contatto, diciamo, con varie modalità, no? Non e e con e anche um, di cui parlavo prima e anche um, sulla possibilità di e ehm, rimanere in contatto con l'indeterminato, diciamo con ciò con ciò che è ancora è indeterminato e che mh, con che però c'è c'è c'è non è che c'è solo la famiglia mh, patriarcale, non c'è solo la mh, la appunto la coppia che deve avere i figli, perché sennò non ha, non porta a compimento il suo amore, cioè ci sono ci possono essere altri ci sono, non è che Ci sono altre cose, bisogna cioè è più faticoso eh, percorrere così strade non battute, diciamo, o però ehm è bene, cioè è bene. È necessario capire ehm c'è capire eh, non non percorrere secondo me strade mercificate, cioè non cadere in quel tipo di mh, sì, non ragionare per diritti, per uh, mh, contratti, per pratiche istituzionalizzate per uh, mh, per questo tipo, insomma, di di luoghi comuni. Comunque Stefania consigliere L'umanità è un insieme di relazioni intrinseche, intrinseche di cui fanno parte sia elementi umani che elementi non umani. Dell'umanità dunque fanno parte gli spiriti, i miti, gli oggetti tecnici, le piante, gli animali, le istituzioni, le divinità, i dispositivi, gli enti del mondo fisico e tutto ciò che agisce nell'individuazione collettiva come termine di una relazione. L'individuazione umana è la totalità delle relazioni che ci attraversano e ci fanno soggetti, non solo quella con altri umani, con le loro cure e con le loro parole, ma anche quella con la canzone imparata per strada, con l'oggetto portafortuna, con i luoghi, con la casa, con i vestiti, col vento, con l'animale incontrato nel bosco, con le narrazioni, con i nomi segreti, con ciò che appare a volte come luminoso. Possiamo abbandonare l'antico essenzialismo che faceva coincidere l'umanità con gli umani, Essa è un collettivo misto, composto di individui umani e individui non umani che prende forma nel processo con cui un umano si individua come tale. Un saluto un saluto eh, così eh, anche da parte mia a tutti tutte voi che state ascoltando questa mh, serata di novembre di Jardins Magnetix eh, Radio Onde Furlane <coughs> io vi rubo solo pochi minuti ehm per dare lettura di un comunicato che ci è arrivato al nostro contatto libere tutti@autistiche.org, quindi riteniamo così che vada vada a letto da tale lettura anche qui al a questo spazio tu gestito radiofonico settimanale. Allora, lo trovate anche in rete, naturalmente, e riguarda il il comunicato riguarda una situazione che si è creata in seguito al procedimento giudiziario a carico di alcuni compagni dell'area del Centro Italia e tra questi è stato il procedimento a carico anche di Alfredo Cospito si chiama eh, diciamo l'operazione repressiva è stata è stata chiamata eh, Sibilla e risale insomma un paio di anni fa L'inquisizione al lavoro, il 41 bis, la normalità della repressione, a proposito dei fogli di via su cui sta lavorando la questura di Perugia e la data è 26 novembre. A partire dall'11 novembre stanno venendo notificati degli atti riguardanti l'avvio di un procedimento con cui la questura di Perugia intende disporre l'emissione di una serie di fogli di via dalla città perché fosse di giuno in materia, il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione disposta da un questore nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose da parte delle forze di polizia, con il quale viene imposto l'allontanamento da un determinato comune, quindi il divieto di recarvisi per un massimo di 4 anni. Questo specifico provvedimento di cui scriviamo che per il per il momento sembra implicare l'intenzione di emettere il suddetto foglio di via nei confronti di almeno 7 compagni e compagne anarchici e comunisti viene motivato con la presenza solidale tenutasi il 10 ottobre scorso davanti al tribunale di Perugia in occasione dell'udienza preliminare del procedimento cosiddetto Sibilla Una breve parentesi, una breve parentesi prima di entrare nel merito della vicenda, il procedimento Sibilla è un'operazione coordinata dalla DNE, DNA e allestita da DDAA della Procura del Capoluogo Umbro e dal Rosso dei Carabinieri, in cui sono anche stati riversati gli atti di un antecedente procedimento della DDAA della Procura di Milano. Le imputazioni principali sono quelle riguardanti la pubblicazione di vetriolo e di alcuni articoli in esso usciti, successivamente riportati in due siti internet tra l'altro oscurati nell'ambito dell'operazione repressiva, così come di altri testi pubblicati negli stessi siti internet o tramite volantini. A 3 anni dall'operazione repressiva sta quindi venendo chiesto il rinvio a giudizio per 12 compagni e compagne anarchici in riferimento a 19 capi d'accusa quasi tutti aggravati dalla finalità di terrorismo in questi tempi in cui la guerra e lo sfondo sociale politico di ogni evento repressivo si billa rappresenta in maniera eloquente il connubio tra censura ambizioni inquisitoriali delle forze repressive e le più ampie politiche di guerra tanto più se l'obiettivo da colpire sono degli anarchici che hanno inteso intraprendere un percorso di approfondimento della teoria anarchica e dell'esperienza rivoluzionaria e soprattutto se tra questi inquisiti c'è anche Alfredo Cospito, recluso da oltre 2 anni e mezzo in 41 bis, particolarmente a seguito della condanna per associazione sovversiva con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico nel processo Scarpitamant, all'epoca peraltro non ancora concluso un processo volto a seppellire sotto una coltre di oblio un ventennio di azioni dirette e rivoluzionarie contro strutture e figure dello Stato e del capitale. Secondo le eccezionali deduzioni delle forze repressive e degli organismi antiterrorismo dall'attività di indagine presenti nel procedimento Sibilla emergerebbe la capacità istigatoria e orientativa di Alfredo e degli altri compagni inquisiti. Ecco quindi che le indagini svolte da Ross sono state impiegate in funzione di supporto al provvedimento di trasferimento in quel regime detentivo notoriamente basato su un connubio di isolamento incessante e deprivazione sensoriale. L'emissione di fogli di vie in occasione dei processi non è certo una novità, anzi accadde ad esempio nel 2019 quando ne verranno notificati parecchie decine nei confronti degli anarchici presenti nell'aula bunker del carcere Le Vallette di Torino durante l'interruzione della requisitoria del Pubblico Ministero Sparagna nel primo grado del processo scritta a Manent. La polizia in assetto antisommossa sgomberò l'aula e successivamente per l'interruzione e la lettura di un testo solidale alcuni ricevettero del condanne a un anno. Eppure, predisporsi a emettere dei fogli di via per una presenza solidale come quella del 10 ottobre, in cui senza particolari turbulenze è caduto quello che solitamente avviene in tutte le circostanze di questo tipo, affissione di striscioni, distribuzione di volantini, interventi, eccetera, assumo il suo significato ancora più palese allontanare i solidari, impedire qualsiasi manifestazione di solidarietà nei confronti degli inquisiti e specialmente nei confronti del Fred in occasione dell'udienza, soprattutto alla luce della perdurante detenzione in 41 bis. La coltre di silenzio che vigeva su quel regime detentivo è stata spezzata con la mobilitazione del 22-23 dalla lotta. Sono scaturiti enormi contraddizioni in campo istituzionale e repressivo e quel movimento di solidarietà ha impedito che, che da scritta a Manent per via delle imputazioni di strage politica derivassero con danni all'ergastolo. Se di quella mobilitazione per chi ha voluto farne tesoro restano esperienze. Le esperienze sedimentatesi nella lotta quotidiana, l'approcciarsi di un potenziale processo Sibilla ci interroga anche su che cosa possiamo fare oggi per lottare contro il 41 bis. La risposta, se vogliamo più semplice e immediata, sta sicuramente nel continuare a sostenere l'urgenza della lotta, nel difendere le pubblicazioni anarchiche, così come nel portare con sé le ragioni di quell'intenso e febbrile anno. Una risposta che non crediamo se è un'affermazione puramente retorica. Non è consuetudine di chi scrive, eh, soffermarsi lungamente su dei provvedimenti come i fogli di via, normale amministrazione, e attività repressiva di tutte le italiche questure. D'altronde in altre occasioni non ne abbiamo scritto alcun che allo stesso tempo in determinate circostanze riteniamo però che occorra mantenere alta l'attenzione di fronte alle funzioni repressive di controllo del potere. Nel bel fato il callo, le misure repressive dello Stato abbiamo inevitabilmente sviluppato un nostro adattamento alle situazioni che ci troviamo a fronteggiare piccole o grandi che siano, tuttavia, come al solito, le cose sono semplici e la palese spudoratezza del potere sta anche qui nella normalità della repressione, nell'allestire un clima di isolamento contro le... delle iniziative in solidarietà con, col... con alcuni anarchici inquisiti per ciò che hanno sempre a testare da mente sostenuto, uno dei quali recluso nel più afflittivo dei regimi detentivi esistenti in Europa. Ecco, allora che a dispetto della demenziale retorica poliziesca sulla clandestinità di certe pubblicazioni rivoluzionari è solidarizzate solidarizzare, scusate solidarizzare significa perseverare nell'agitazione nella propaganda anarchica intese come suggerimento di lotta coinvolgimento nell'azione non come illustrazione di una futura e deliziosa condizione ideale di un mondo senza padroni e poliziotti allo stesso modo a dispetto della frenesia repressiva di questori, inquisitori di ogni grado e colore e ogni e oltre ogni artificiosa proiezione mediatica o intermittiana delle iniziative di lotta solidarizzare significa ancora attrezzarsi per rompere il tentativo dello Stato di metterci all'angolo. Osservate sotto questa luce ci pare che le carte di gabinetto di questo questu che le carte di gabinetto di quest'ura e procure caserme trovino la loro giusta collocazione ideale e materiale alcune individualità solidali prossime udienze preli, prossima udienza preliminare del procedimento Sibilla ci vediamo mercoledì 15 gennaio alle 9:30 davanti al tribunale di Perugia in Piazza Matteotti seguirà penso altre altre hm, richiami, dici diciamo di questa di questo hm, su questa su questo specifico procedimento eh sì, in tribunale a Perugia. Ecco, ehm Ma niente, non c'è molto da commentare. Ehm ecco, sotto si sotto è già sottolineato, appunto, che non è la la questione non è sul sui fogli di via che sono di per sé anche una questione anche un dispositivo anche diciamo blando, ma ecco che viene distribuito con con inflazione, ecco, inflazionato da tutto in tutta in tutta Italia e la questione è appunto eh, concentrarsi su anche su su non lasciar passare ecco eh, mobilitazioni o semplici saluti e semplici, insomma, eh, rendersi così evidenti alla diciamo ai passanti davanti al tribunale anche questo per per per questi insomma fun, funzionari della della repressione non deve essere non può essere fatto passare e noi appunto, noi eh, ci sì, ci associamo ecco a questa tenere a questo tenere la linea, ecco, dal punto non mollare invece quello che è stato fatto è insomma sacrosanto per così dire io direi che vi saluto lascio la, la voce alla regia per le ultime per le ultime così eh, i soliti saluti contatti e a mia volta vi saluto e alla prossima volta Bene, sfumo un po' questo brano che è tra l'altro è di una bande eh, della del Piemontese, comunque vi presenterò dopo. Vado un po' così in, in forma veloce perché siamo proprio agli sgoccioli. Ricordo che questa trasmissione è Zardis Magnetix che in, ogni giovedì in diretta Qui da studi di Radio Onde Furlane, anche oggi 28 novembre 2024 dalle ore 20 alle ore 21:30. E Tutto questo grazie all'assemblea permanente contro il carcere, la prigione e la repressione di Friuli e Trieste. Ricordo anche i nostri contatti che facciamo ormai abitualmente a fine trasmissione, chi volesse scriverci In forma elettronica può farlo eh, attraverso la mail che è intestata al libere tutti chiocciola autistiche punto org oppure potrebbe potete scriverci eh, intestando ad associazione senza sbarre casella postale 129 trieste centro 34 121 per quanto riguarda la forma cartacea Ricordo anche che questa trasmissione, ma anche quella delle volte scorse, potete andare sul blog Zardismagneticsradio.noblogs.org. Ripeto Zardismagneticsradio.noblogs.org. Bene, siamo proprio al, al termine della trasmissione e eh, salutiamo tutti anche chi ci ascolterà il prossimo E venerdì cioè domani dalle ore 17 su Radiazione che è una web radio ciao a tutti al prossimo giovedì e vi lascio con questo ultimo brano dei Fukuoka che è una band di Cuneo e questo è il loro album spaccati di vita quotidiana uscito nel 2019 ciao a tutti al prossimo giovedì un giorno in fila